بسم الله الرحمن الرحمن استعراق المفرد اشمل واشمل ما تنظرون ان نيشت لا ان تنني گري ديما ان لا نوبه المفرد اشمل بدليل صحتي لا رجال بالدار الا اذا كان فيها لا رجال في الدار اذا كان فيها رجل او رجلان دون رجلتين هو ليس اذا كان فيها رجل او رجلان دے استعراق مسئلہ دا محکنہ راوانا ہاں علی فلا میں استعراقی خبر آوان نوارس را مطالق بیاد استعراق اقسام بیان شدو استعراق حقیقی و غرفی دی جائیں اس استعراق کے کم استعراق اغزیات شامل لیٹور اپراو تورجین اداغی بیان کی مدعوی دے استعراق دا مفرد چکن دا استعراق دا مفرد سوا انکان بحرف تاریب سر یا فحرف تاریب سر یا فحرف تاریب سر اگر ام ترالا او اگے د مفردن مراد اغه مفرد ده معنا مفرد کلمذن جمع وی مجمد وی او معنا مفرد نصره مراد ده اگر لبزن لفظن جمع ده جمعیت اغه باطل شوي نام په حکم د مفرد کې ګذریوال شګور وتا استعاره مفرد ری سواء کان به حرف تعریف په حرف تعریف سره ان ال بلان په داخلي د اسم مفردي او یا د سنيجه لي فلم په داخلي دغه لا رجلہ کې فلم داخلي ني چې کوم مثال دي ور کوي اغه د معرب بالله ما لمثاله الذي نو مطلب دا دی استعاره د مفرد که اغه واقع شي په زمن ده نه کی او اي کې عموما استعاره پیدا شي نو اغه استعاره کم اذن علی وات استمعوی چې د مفرد نه معنا مفرد مراد ده کلفز د جمع لفظ د سد د جمع او پاره داخل شو معنا د جمعيت پکې باطل شو ما د جمعيت پکې څه شو باطل شو نو مانن ارم مفردین د تکاملي نودا دري واله کومه هدي اعلان په داخلي او اعلان بنیده کنه کر مفردین ځکه من د نبي کرامو له عموم شوی اراده کړی چې جمع امانات د جمعيت نه کاطله مفرد اعظم اشمل د تکامل د دوه شامل له د استعراق د مسننہ چې په معنا د مسننہ باندې ول مجموی او دغه مجموی او د جمی نه چې په خپل معنا باندې ویو چې نیت پکې بدله شي نه دا کوم مطلب شه نو استهو ورپسې شارح ته ته یو دک خبره او وضاحت یې وکړ چې مفرد کې ګره عموم د درو او افرادو ته ورزي یو ویدا عموم ادویم شارع دی شرع دوگر بمانا انہو یتناولو کل کلو کل واحد من الاخراد سران مطلب بیانی دی شمول مطلب بیانی دی شمول مطلب داری چی هر هر فرد تا دا حکم بیا هر هر فرد تا یو فرد دم بیا دی دینا خارجی گی نا ادو دی شمول مطلب دی او تتسنیہ او پجمع کی داسی نی استعراک دی مفرد تسنیه دم ورزی جمع دم ورزی مفرد دم ورزی په صورت د تسنیه او د جمع کې ني لکه مثال سره د مثال سره بوه شي لکه مثلا یو سړی وې لا رجال فی الدار لا مثال لا ولا ولا یو سړی وې لا رجل فی الدار نکه هغه کې هيزي او سړېني دارجل بالکل ټول ته شامل لكه يې وي کدي نه پکې يې دوی او نه پکې درې دا, رأسن رجال دا, دا فید دار سن پکې رجال دا سره سکه نفي کوي د کول په درجه حكم بالکل په تسنیه باندې چې تا نه د فرد سره و بل نه دا په فرد باندې باندې نه کوي او دا, دا په تسنیه باندې وراله په جمع باندې څ شي کړه ځکه کيو سړی پکونو ته الله رجل په دار ولی شي که دو سړی پکونو بیا الله رجل په دار یا درې سړی چې موږ په رجل په دار ولی شي نشوي ځکه دلته کې څنګه یت نه رجل ما یت نشته نو که یو یا دو پکيو یا درې پکيو نشته خبره بیا غلط ده خبره لکه دا د دې کې اشملیت ته دار اصل نه بګې دي کوموم او استعاره خبر هم ځینته را لگا او دغه په تسنیه یا تجمراله مثلا که تدوع لرجل په دار او یو رجل په کیته لاره جره په دار سرینیشته یو په کینو خبر صحیح ده که ولې د راجل یوته نشه مني دا جمع تا د جماعت نبی وکړه نو که یو سړی و دا هغه نشه مني په جماعت د جماعت جماعت نبی کې چې جماعت جماعت نشته مګته لرجل او یو رجل خبره صحیح ده که لا رجاله جماعت دا رجال <سؤال> نشتا رجل خوشتا او مسلت دو سلیو پکیو نو لا رجاله سر خطا دا جماعت جماعت نبی کرده جماعته نشتا نو که تثنیه پکیره ام خبر سری دا نو گورت دا نو پی دا رجاله سر نبی دا ده تا نو وزی تثنیه دا نو وزی دے سر نبی سرد دا جماعت جماعت فا تاولا که رجیده که استعراق کام دی ابر امزه انترا لگن ا او ده جمعه په صورت که صرف ده جماعت جماعته نبی کیگه ده مقرنه تسنیه نبی نبی کیگه تیکه اسطحراک کرنه او تسنیه راوالا چهو صلوه الیه لا رجع را پزایسه ویج لا رجع لینه دار لا رجع لینه صورت که بیا کو واحد بی خبر سید زکتا ده تسنیه پیوکلا تسنیه تسنیه نو که دا خبر صحیح <تصنيف> ده کنه تسنید په صورت کې چې تا است نبي اوغلا نبي د تسنید تسنيرا نبي د مو برده رانه که یو سره دا خبر صحیح خبر ده برده نو پردې د صورت کې کپا کې نو یو سره یو یا در سره یا در سره خبر نه صحیح چې بالکل یو او د جماع تصویرت کې کيوي کېدوينه خبره سې کېږي دغه ور سره نه نه کېږي صرف جماع ور سره نه کېږي تصنيب صورت ور سره تصنيع نه کېږي موږ په دغه سره نه من کېږي خبره هم هر طرحه نه فدې کې اشمليت ده په عبارت کې څه ده اشمليت ده نو واخه بسيده په خپلها خبره بياني واستعراق المفردي استعراق د مفاد سبا کان د حرکت طريق لذا ځکه اصل کې کاستعراق الوفد هغه استعراق د موفد ذکر یو په چې کاله پلام سره کاوهره د دې لپاره چې مثال ورکړل بغیر د دې پلام ورکړل نو یو یوې شکاله مرضی په معنی سری استعراق د پلام خبر را روانه ده مخته او مثال دې چې ورکړل بلال ابلام او اسمه ورکړل لاره جوړل مثال ورکړل اوبان زه راضي کنه مده د مو پردنه ماته مراد عام دی کړه مفد تو نفي بذا کن او یا دا د جمعه موه جوامع تی باتل شوی سوال او دا مو دا دا په حرف تاریخ سره اعلان سره او غیر هویا دا, دا استعاره راغلی او په غیر د اعلان سره حرف نه پیداهي شوی په نه کړوانه اشملو دا استعاره تی اشمل دا دې د کډې شمولیت ته دا استعاره د مسنه او د جمینه د مجموعه به معنی د استعاره معنی سره دا, دا غسرولغه به معنی معنا د استعاره اشملیت داله دا. به معنی معنا د دا اشملیت داله دا ان هم يتناولو چې مفر شاامليي د كل واحد من ن پرادي هر كل واحد من ن پراد ممسناول معوم نه نه وال كل واحد من لفرات شاام هر واحد د پراوته په صورت د تصنیدي د هر واحدته شااملي د ممسناو د جمع پهصور کي خبره داس نه ده وال المصننا ادانو پی شاملیگو یتناولا کلی اسنین اگر صرف اسنین اسنین دا شاملیگی والجمع او کسورت دا جمعی که یتناولو درکا جمع شاملیگی و کلی جماعتن جماعتن تا هریا جماعتن جماعتن بدلیل دوار دلیل ذکر کت بدلیل صحیحات لا رجال پیدار ازا کانا کیا رجل اور رجلان اور گئو سرد دو سرد دو سرد دوئے لا رجال پیدار دا خبر ځکه جماعت 19 ټکان په دې یو پرد او غدينو دوه فرد دي او دې رجال نه غېږي پته ویل کې چې د دې جانب کې درځال د لا نفي د دې سرګرځو لا درځو نه نفي د دې کې استهراقه کم نه بتلې صحت لارجله په در اذا كان بها رجل او رجلان دون لارجله او که یو صحیح په دې یادوم کې سړي دې ته لارجلان نه راخدره صحیح نه لارجله کې اشمليت وار دي دون لارجل لا کدا لاندې چاله اند یو ګرځي بي صحت لارجانا دون لارجل لا غي بناء ته كه ها اذا من تو او لارجل من نه عادي باندې کې بي ديري صحت لارجانا دون لارجل سينه لارجل چکه لپکي یا پکي دسړي فانه لا صحه کدا نسيږي فانه فانه كهو من لارجل ترایي کې فانه لارجل چې لا صحه چهتره کورکی او سلوی او رجلانی او سلوی دی جانا او سو دیل پر ماتن باندیو اشکال کئی وحازا فی نکر دل منفیتی مسلم ماتن دو چستایا خبر خب ونکرام منفیتی مسلم ادا سنگچی خبر بیان چوچی لارا جولبا علاوه چی نیو سلوی نو جو سلوی نو دری مد اشمليت ولا مسائل فالنكر من يمكن سنت خبر بيان بهذا مدح مسلم لا خبر خسرا جيد كي اشمليت سوا او قد صار دي خبري مطلب داوي في معرف باللام كي اشمليت پشت نفل ادرسنا نما كلا بل الجمع البار بلام اليسار يتناول كل واحد من الافراد ما ذكروا المتلصين وانحوا ودل عليه الاستعرا واشار اليه ان التفسير كل حواليك ورته كتبت مفرد كي مفرد منفي كي على كي استعراق انتهایی سوا ده بجمنهم ندوی چdale زرمنه وینو چکم معرف باللام ده ا جمنا چکم معرف کی مشملیت ده عمر از این طرف لگا نکره منفی که استا حضرت مسلم ده چدی او کد اشملیت سیگر اسم تبزیل دا مطلب داده چه معرب باللام که چکل احلی پلان بی داخل شبک دا کم افراد بانده صحیشو یا معرب باللام بانده معرب باللام شید پا صورت دجمعی فائی که اشملیت نشتا انده خبر اثر موسکو نتسلیم دا دسرا فلا دسرا ازنو دسلیمو فالا فاما فی المعرب باللام فالا دار اثر تسلیم منا بلکه بلی الجمع والمعرب بلی ام حرکات شاملين ان المسلمين والمسلمات هذا څه مطلب دی شي جماعات جماعات سري ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحافظين والذاكرين الله كذين وذاكر اعاد الله لهم اجرا عظيما هيو سري ذكر كيا رو جدي سي يا ان غفر الله اعاد الله اجرا عظيما ايش تهيه تصنيف دي پرمشته جماعات جماعات دا کور دا مطلب هر يود پارا مدار حرکات شامل او قرانکي تقریبا تقریبا چې شمره سيګي د اسدينه د اغنه جماعتونه نه دي مراد خو ما یو مثال درکو اغه ټول چې جمد او الالف لام په داخل شوی دي معرب باللام شوی دي نو طابق كم اشمليت او مفرد الالف لام په داخل شوی دي اخوا جمد الالف لام په داخل شوی دي نو طابق انصر اشمليت نو د اشمليت د تا صرف بدیدا پرداسين نه خبرمزا ہنترا لگم متفاصیل والا دک سگید جمعی چی دی اغیم ذکر کردی ایمہ دو اصول دا خبر زکر کردی نحو آنم دا که ذکر کردی طول پدے باند صلاحات کردی استقام پدے باند علایت کے چی مثالون طول کلام او دا حدیث کو گورے نپو معرب باللان کی استعارات موجود خبرمزا ہنترا لگم دا اشکال په ماتین رازی چی تا دعویٰ دا اشملیت صرف دا چال اپاروکا دا مپرد دا پاروکا علانکه معرب بلام کسورت دا جمع سر را شکتایا کم اشملیتا اشتادو مستاد دعویٰ خود دا غیر اپاروکا صرف صحیح نشوکا اپرام دیان نو تب دا اللہ ما تب دانی پی جواب دار جسی باتا پخپلا باندووی چی دا مپرد دا مراد سوا انکان بحرپ تاریفی و غیره. تبرم زه ان تا پخپله باند ور سره کې ولګاو التک سواء كان بحرف التعريف توغل برابر خبر ادا په خپل حرف التعريف شری اوه استعاره د مفرد زره مفرد اگې تا پخپله خبر وګړه نه که ال پس سره اي ارا من کرایمن فيه تا حرف التعريف سره تبرم زه ان کار په तारीफ ترین ال پلان په داخل شوی او اګه عام نه شي ال پلان په داخل شوی د اقا مکبت او کجما د معنا د جمعيت اسلام ماته نشي په دواله کې یو شان شومره په دواله کې څه شي یو الفاظ دا څنګه ذکر کړي د الفاظ دا شي چې اګه عام نه وي به راځي نظر عدماتین به هم باندې دلیل لري چې ماتین ګوره الاستعراق المفرد للذي تلتم عرف باللام ولا مثال نه ورکړي نه کېږي منفی ولا مثال صرف د نکریم منفی ولا مثال ورکړي ماتین دبل مثال ورکړي نه الاستعراق د مفرد ایږي امو قد عام د نکریم منفی لکه مثال ورکړي يا رب العالمين جمل داغه مثال ورکړي لہذا ماتین باندې اشکال نرازي استعراق المفرد کې د صورت او اغا داخل دید. دادی و جی همونگا شارع توایی تاور سر بخطل کے پر این اگر سوا انتانی بحرکت تاریف و غیر گی. لیهاز اپن ماتن ما انده شکارن. نرازم. او یاد دان خبر ادا. چی منگو یو ماتن صرف دنکری من پی خبر ادی. اغا صرف نسا خبر ادی؟ اغا مثال ام دادی ورکا دې هغه د دکې خبره دا د شمولیت خبره کوي شمولیت دی او مثال یې صرف د دې ورکا دې د ماتې خبره هغه صرف تر دا د مطلب سره هله واسه اندک خبره حمام ځین تراله چې د ټک خبره مسلمان د چې مع رب دمعتين باندې اشکال ناراضي د مفرد نه مراد عام ده که مفرد د وچ بصیات د نه پکړه غلي یا ا مفرد به الف لام په داخل شوی یا جمع خلمانه د جنسیت سره ماشاء الله او جواب د ماتین د فرغا د ماتین چې وی مفرد اشمل ده نو هغه د اغه جمع په مقابله کې ده کومه جمع په چې په جمعیت باندې برقرار ده بنابراین د جواب خو یا دک جواب چې ماتین ال کی عموم د اشکالو ن راضی سې شګنن چې ماته مفرد عام ولر بایق راځمن داخله جمعیته داخله چې اگر چې ظاهرن د ځنګجمه دو جمعیته با تلشي وره معنی مفرد ا د جواب ده چې ماته وای چې مفرد اشمل ده نو په مقابله د اغه جمع کې چې اختلاف کما جمع په خپل جمعیته باندې زمي برقرار وي په خپل جمعیته باندې وي برقرار برقرار ده مودل تکي فديك اشمليته نشكل البلانب داخليه البلانب اللي غير كما جاء جمب في جمعيه بالبركراري نماتن لا غريب بالنسبه سر خبره كما برثت زياده اشمل صحيح شو؟ لهذا قديم مثالنا بان لماتن منزكه اشكار نارزين كما برث او قد حتى كما مثال اللي ذكرت ان المسلمين والمسلمات يا ان الله يحب المحسنين يا إن الله لا يحب المعتدين المحسنين لدينا مراد لدي جمعيه باتل شريف ابرمجند لهذا ما تم من المجلس الاشاره نراضي البت وركز خبر خبر قد اشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع سمح والذي كما خمول كلده خمول كلده منكرمنا منكرم منكر قد في مقامك بالشرح يني في متاولك زه انکه په دې کې بیا سمه فرغه وځي کله د دوالو کې چې سنه سره پرخشته استراحه به هرال چې جمعیت باطل شه جمعیت باطل شه دا په مس دموکرات چې موکرات کوم اشملیت د جمعکې چې جمعیت باطل شه پرې کوم سره اشملیت او د ماتین داوې اشملیت په مقابلې دا هغه جمعکې چې جواب جمعیت باندې برقرار البتہ بیا پرخشته دوالو چې دکمه جمع او کوم مفرد دی اصلن دوار کوم بیا پراکوست شته پری پراکاسته حشی کی دا چې اک فرغ دی کوم استعارات د مفرد نه غو نه صرف تسنیه د مفرد کوم شي استثنا ته صرف د مفرد کوم شي د مفرد دی نو اغه استثنا سره کولی شي لا رجل فی الا زین اغه استثنا سره کولی شي د مفرد کول اچکم داسره جکم استغراق اغا پر ما رب الله سره ده او جمعیت تباتل شوه ده اوهله استثناء د واحد کلي شه د تصنيين کلي د جمع کلي شه اوبه ته راکان رايت المسلمين رايت المسلمين الا زيدا يا الا زيدا الا زيدين يا الا زيدين نو دوه لکه اشملیت شارح اندکه خبره کړم دا خو بیا دوه لکه اشملیت مروث سنه 70 پر دوه وښتا چې کم استعارات د مفرد نه اغه نصر استصرا بده کول شي د مفرد کول شي او جيڪم استعارات د اغه جمه معارض بلاند جمیته بدل شي وي نه اغه ن استصاد مبردم کول شي تسنیم کول شي او جنم کول شي او بیا الته کی شارح داږي باندې کافی ما په خپل بغاځه متول انو आवाज مر گئے شنو نه کوم ان دک حضرتک ربن تجربن خلاصې حشیکره راستنه دوا خینه په دې وحا ظ او د اشملیت د ادوات را کنه کریم منفق هم وسلم د ممیه و اما ما فی المعرف بالله فمعرف بالله کې فلاح دانی په اشملیت نشته صحیح شه فلان او دا داو د اګه مقابله کې اها وسلم ده بل الجمع المعرب باللام بل الجمع المعرب بالام الاستعراض الذي يتناول كل واحد من الافراد هم شامل يجي هر واحد د افراد دا ما بنا پیدا دلاله ذكر ابو ائمه الاصول ذكر بري اما د اصول والنحو والنحوي ودل عليه الاستقراء دلاله كتابه الاستقراء الكلام کوشش چيو کی چېالو نو ګورنه پیدا کیواشار اله تفسیر او اشاره کړی چا ته ايمه تفسیر ان الله علی ابن المدین تدا نه چې الله ټول جماعت د هونډا نه په یوه نه په هی یې وینم په هی لا یحب المحسنين الا محبت كده المحسنين سره دې جو جماعت د محسنانو ځنه کو یو محسن ځنه غنه د خویا وینم هغه نه دې دې جمعیت سره باطل دی که چې ټول راغره قران کې چې کوم ځای کې راغلی ویسکل للیل ملائکه تسبجو صحیح شو جماعت مو یو یې ملائکه ټولوتا په یو وخت وو موږ یې زموږ السلام تسالوا وعشار إليها عمت التفسير إشارة كليدي بيا أغتا يموت التفسير وقد أشباؤنا الكلامة أموم مرقلة خون الكلام لراء نمارون دا كلام سري تفسيري بها سمو وقد أشباؤنا الكلام أموم مرقلة دا كلام لراء في هذا المقام فدي مقام كبن الشرعان فمتولد فلن يتعذ السامة هنا بيا أنت فكار دا جانت متعلا وكرش ولمما كا كان ها هنا مظنة مظنة اعتراضه وهو ان افراد الاسم وهو ان افراد الاسم يدل على وحده معناه والاستعاره يدل على التعدد وهوما متنافيان عجبا عنه بقوله ولا تنافي بين الاستعاره وافراد الاسم لان حرف الداله انما يدخل عليه مجردا على ما مجرد ما يدل على ما لا اشكال في هذا الغتوا شدمو مفرد استعراق اشمانیت مفرد کی استعراقو سینو نو مفرد کو وحدت باندې دراتی مثلا نرار کوي وحدت باندې او استعراق په سماندل کې په تعدد باندې استعراق په ډیرو اپرادو په ډو تهدار واحد کې سماندلاتی په پراډ باندې په واحد لفظ باندې د غورته په یو لفظ د لافی او په استعاره کې ډیرو طرح باندې راځي په کومه او د مخرجې د دې کې تنافات د جمه کې لريش د ورته د جمه کې ماشي نو دا اشکان را پر ځای په دې اشکان نه ماته ځواب ورکړئ چې دغه منافات دی اس می جنس بارے یو کله چې دوازه شه ده فرد پر دې مونتشر د پرده د شه ده پرده فرد مونتشر یا دې پرده یا دې ورځې پر مونتشر ده پر زده وزه شوی یو پرده پره یا داده یا هغه ده یا هغه خبرمنده تراله دا اشكال هغه رازي دا اشكال په صورت بیا رازي رازي منافات بیا ذکر فرده منتشر او پرد شو او دبل ترقص شو تعدد شو او دا اشکال پدی صورت باندل عزیزه که ده اسم جنس کی او کول دان ده چه اسم جنس و شو سای شویده پار دمائیت پی نپرمادین و... دمائیتو او پرمادینو دتعدد کی سمنافاد نشتا اسم جنس دا مفرد چراوالی دا مفرد چراوالی شده و سای شویده پار دمائیت پی پرانده انترالا او د لارې کی پتا د ځبانې نه د کیسه منافط ماليته پزې بندۍ وروفرادو کرا شي کنه دا انسان حیوانت کیه ماهیت پزې منستای کیدایم ځی دکریم ځی د کیسه منافط مدار اعتراض شداږي پر د خپل باندي راځي چې الګه هم مفرد او اواز شي د فرد منفرد منتشر د خود فرق مردن پر نه فرد فرق ځای او بل طرفه د دې د استعاره من استعاره تعدد نشي مله دې کول نه دې جواب ورکې ښه ډېر استراقات نه جواب ورکې بنا دې کول باندې دې چې پدی باندې پدی الیف مفرد باندې چې پدی باندې حرف استراقات حرف نې په داخليږي یا الف لام کې داخليږي نده خالې کول شي دې خالې شي دا هغه معنی دی افراغ خبرونه د عالم چې کله دی مفرد ایصحاباندی مفرد خدای کی په وحدت باندې او چې ته په ایعلام ورداخلې نو د دا, دا, دا معنی نه مجرده تر شي یا ته تحرب نبی لپاره د دا استعارات داخله دی مده د مفرد معنی نه سړشي مجرده تر شي خالق دی چې کله د هغه د معنی نه ته او استعارات په توور داخله نو سمون apparatus باندې چو واخ د کوم او استعراق په هر استعراقم پیتا داخل کړي یو طرف ته وو دې تو بل طرف ته واستعراق او چې تر په هر داخل په اغلبس د پیداخل کې چا په کې د تعدد معنا پیدا کیږي او بل طرف ته یو وحدت ناشکه خالیږي نو ځم معنا لپاره مابند وحدت وو استعراق یو ډول به جواب ده ها نو واخشه ولما کنا هر د جوها حونه په دې مقام کې مزنته اعتراض او ګمان وهو اعتراض دارن ایفراد الاسم الدوله واحده معنا هو اعتراض اسم برایت په حالت معنا باندې والاستعاره لله تعالى الاستعاره کی په تعذمان باندې امور متلافین ادي دواله کې منافات ده عجب عنه بکونه جواب در سره ولا تلاف بین او منافات نشته ما بین الاستعاره او افاده حرف الداله الاستعاره ځکه حق دلاله الاستعاره حرف النفي ش حرف تاریخ شو انما يدخل عليه فداخليجي باسم مفرد بني حلقونه مجردا فالحلقون ده دي اسم مفرد کي چيده مجرد وي خالوي د دلالت نه علامات الوحده په معنا د سبنه وحدت بني كما انه مجرد عن الدلاله على التعدد څنګه چيده مجرد دلالت نه پتاګي بني څنګه چيده مخ کې نه دي په تعدد دلالت کثرت مفرد کي نه مر مفرد ولاته مو بس نه پګير تعدد معنا پات شي نه پګير مفرد معنا نو هر استعراق په داخل شي نو استرااج پکې شي پیدا خبر هم زه ان دره لګم چې کومه ماهیت پاتې شي په تعدد ډول په وفرت دلته نه اوځي صرف ماهیت باندې لایته پاتې شي په جهاپ استرااج په داخلي کې مطلب دا شي چې دا ماهیته په زمانې کې موجود شي صرف استرااج پکې پاتې شي ماهیت پکې پاتې شي استرااج پکې نو استرااج په دې راتګ کې دا وحدت و وحدت و وحدت او وحدته وتعددتنا وحدته وتعددت دماغكينا وحدته تاع اوباسه بس استراق سشن داخل ار دي استراق كما انه مجرد على دلالات على التعدد مجرد د دماغكينا دلالات على التعدد باند دماغكينا بك الدلاله دالت تعدد مش تشرف وحدته وحدته تم صرف ماهيته وصرف استراقنا مطلب داشو كي استراق دلات کې د ماهیت په جمنه د ټولو لپاره د کې موجود اس پریوانه بل اشکال لذی نه را غ اشکال جواب ورکړي اشکال دا ده چې معنا د وحدت ته نه اوته او معنا د استهراک په تیراه لته نه ملاحظه اگر چې په متعدد ولا معنا په کې ده او معنا په کې ده په دا په اړه د لاټ جمع راشي کنه صفات دي سره شي حالانکه بیان تاسو وایي چې داسې موقع چې د اغه اګه که استعارات موجود زید معرف معنا پکېنی بیا م دا په جمی سره مونږ د جواب برخه جدا لفظي مشاکلت دیونه چونکه صفته او موصوف کې لفظي مشاکلت او مناسبت پکاره ولله پس قرآن له اگر چې پکې معنا د تعبد او استعاره والا كله پس قرآن له سې مقر د لفظي مشاکلت د برقرار ساتلو لپاره د دې وجيبه دې لپاره صفته جمع نشي راول او امتناع اوس په دې دغه اعتراض جواب شو امتناع اوس او امتناع دو صبده دک مفردو چې مفرد مستاری بنا ته جمع دا امتناع قناه بجنسه راته صبده جنسه دغه صبده ویني لپاره للمحافظه ته على التشكل لا دوجد المحافظات دا تشكل لفظي باندې چې یو لفظ مفرد دې لهداغه صفته په درس سره چې مفرد دا نه وجي در این جواب دینا رقی داتا پی ختموزو کبی آور کسی بیا نئے مسئلہ جدا در جواب دینا رقی ولی انہو بمانا فردن لا مجموع لا فراد ولی هازا امتنع وصفو عند الجمعور وین حکاہ الاحتش پی الدیناری والدرهم البیزو در این جواب دا ګډانه د اغا جواب خلاصه خدا او چ دین د معنا دو وحدت او تل حق مشو اغل انت کی د تشکلي والا ولا جواب مونږو کو چې تشکلي لفظي و کیدل ته کیدل د بل جواب کی اصل مسله دا ده اگر چې د استعاره معنا پیدا شوه د استعاره د معنی سمد لګي د استعاره د معنی په مطلب باندې چې ځان پوه کینو بیا داسې پتر په خپل وای چې جمع پتر اورلل پو چې کله په دې مطلب باندې ځان پوهیږي چې دې استعارات مطلب دا چې قرارداد چې مختلف باندې الفلام داخل شو پداسې معنی د کله فردن فردن شي اساسبیل بدلیت یو یو فرد تزان نه د شموله گی دانش په مجموع افراد باندې د پیو ځل ورڅوم لازمي ابرم یا دراغه د کله فردن په معنا چې شي یو یو فرد باندې ځان د عدالت په دکره تعدد معنا نه رانه یو ځل ضمانه نه راله بلوم ضمانه نه راله بلوم ضمانه نه راله څای شو نش په دې کې لحاظ د یو مرکب کولشینو سره د کته د لحاظ د فرد اخرنه چې کله په دې کې لحاظ د یو مرکب کولشینو سره د کته نظر د فرد اخرنه نه فځه کې یو فرد معنا دبل پرمانه دبل پرمانه ځان نه لرا په یو ځمړ راځم نه د لا په طول ده په لاره سبیل بدلې پر کې یو یو فرد لحاظ په یو نظر کې کولش لحاظ د جن وله معنا پکې نشته نشړ جن وله معنا پکې په یو ځل باندې ونه په یو جلوره لته صفات د جمره وړي نشي ولانه دا مفرد داخل عليه هر فلسطين اه مفرد چې کا باندې هر فلسطين داخله به معنا کلي فرد د په سر دی د کلي فردین سر دی نه مجموع افراد د په معنا د مجموع افراد سره نه دي لهذا صفات ور لا نشي راوله او دا جواب د دینګرز اصل کې دا د جواب د اصل اعتراض ورنه اصل اعتراض دا کوم چې د منافقه کنه اغلبی اترازنا جواب او بردو ہے اصل اترازنا نو دیکی منافع تیش یو تر تر کیسی شیر نو لنبی جواب پدی باندی بناو چې دی نمونگا د پرد مانا اوخ نه منافات مشتا پکی ماهیت پاتی شو علی بلا می سیراکی داخل شو مطلب مطلب دادی داشو چې دا ماحیت پدی پرد کم موجود دی پدی پرد کم موجود دی پدی پرد کم موجود دی په مورث کې معنا د وحدت نمونه مجرد کړي استعاره کوم په ور داخله کله اجازه په ما بین دو استعاره کومه فاتره نه زکه وحدت ولاملات مونږه او کله اگر جواب بنا په سل باندې او دا جدا جواب چي ده دا بنا په سل باندې نه مطلب دا, دا چې معنا د مفرد برقرار ده معنا مسلوب شي نه, نه ده تجرید په لفس کې کړ شوی نه ده الهی په استعاره په ور داخله او معنا د مفرد پګښته پس مطلب مانا پکې شته خو مانا پکې په کوم له حاضر موجود ده چې دا په پرد پر کوي په یو باندې باندې نه کوي باندې ځان له دلالت کوي نج یو یو پرد باندې ځان دا استعاره کوله او د مپراد له دی چې پرکښتا سموناقد شتا مفرد په یو لفظ باندې یو پیربسر د لغت او استعراق په دې معنی چې په دې پردي د لاتو کو د بل لحاظ وسمنشته په دې پردي د لاتو کو د بل لحاظ وسمنشته په دې پردي د لاتو کو د بل لحاظ وسر انشته نو دې استعراق ته د مفرد معنی کې سمونافت شتا دونه مفرد معنی شو نو استعراق معنا سره د استعراق معنا به معنا کل فرد لا مجموع افراد نو استعراق به معنا کل او معنا د وحدت کې سمونافت رانه خو جواب بنا شي باندې چې موږ وي سلبا ابن نش چې معنا د مفردنه وکول شو ده جواب دې باندې ابن نش چې د مفرد تکشته او التدا استعراق معنا کې ته تعویل کو استعراق مطلب سره به معنا کل فرد لمجموعه فرد اجازه بیا موږ نه پات پات نشو او دې لپاره دی او تاکید ذکر کوي ها د دې کل فرد تعویل لپاره دی او تاکید ذکر کوي چې دا په معنا د کل فرد لمجموعه افراد نه دي دا استعراق معنا مجموعي افراد یو لپس په یو ځل باندې مقصود نبيعه سيتقد بجام يسره رتو زكدتو بالجمه با. منال سيتقد با بجام يسره رتو نديتك خبر كيا تعيد پیش كيو لهن مزيك وري انه لمفرد الداخل عليها كل, آ آ كل فرد اخر فج ا مفردت ا داخل شي بناء حبيستراك ده بمعنى كل فردين لا مجموعه افراد دليل سدي ولهذا امتن واسبح دليل انه منتنه د وسب دد بنه عند الجمهور فنس الجمهور بان وان حق الاحفش اګا چې له حكايت څخه لري خدا خبره ده دو سر په 15 مخفو منسوب کوله او دا رمې سالغه نقل کول نو تقریبا تقریبا دا بهوي چې دا کمزور خبره ده خبره هغه ځنه دراله کړ په شوي ګور 16 سپر سپر جامد اسطا ده خو دې دینار چې کم دي دی په نېلی شوی دی مفرد مستاريت نه جمه راضي په جن جمع سر جمهور وینه راضي د جمهور تر خبر منظور د جمهور کوینه راضي دا څه خبر دا سر بخښنه وي او احتش بال مثال به شکته درهم ال 20 20 جمد 20 دا نو دې کې مفرد مستاريت جام نو سر ال جمع را لهذا سته جمله غلي خو مو جمهور بسنګ وای قران کې پختل راغلي اوت للذین لم یزروا علی اورات او ذین صحيح کنه الذين دلفل فاص فرغا کې جما دې کنه د دې د دې ومن بیا پرجه تر فل دې په مفرادم دلته کې په جام دلته کې تپ کې جما مفرادو چاندې لکه د فلک لپس شل په زموږ وای دا په فری دوران او کلن فی فلکین یسمعون په فی فلکین مفلک بارکی او کلن فی فلکین او فی فلکین د فرده مفرد لپس او یسمعون دا شنو وروزه یوه کمن راغلی دي چې د مفرد د الف لام په دغه جیو دغه لپاره جمله صفاتو راغلی نو دا خبر صرف هغه ته منسوب کول دا درستو نه دي ابل موږ څنګه راغلم نو مطلب دا دی چې دا ګرین جواب په نسبت د اولکم زوره دی ابل موږ اندای چې په معنا د کل فرد فرد د وحدت معنا پکې ده لپاره له صفات جمع نه راځي مطلب دا چې د جمع ولا تا او دغه دینه جمع صفاتو راګلې دي خبره نو اغه وم به جواب زیات مضبوط ته چې د دموکرات د معنی سره خالي دي الپلم یې داخل شوی دی دا جواب زیات مضبوط ته چې کوم په صلب باندې زه به نه لې خالي وين حداه نحوه الدینار الصفره والدرهمل بيز بس ته ها